Подейкували також, що на посаді бухгалтерській вибудувала чворак на старому маминому подвір'ї, який коштує чи не всі 12 тисяч рублів. А всі оті рублики, мовляв, ванелькою вкрадені з людської кервавиці, з паличкових трудоднів. Не було в кісточки, котру в селі не перетеребили, але ніколи ніхто не пробував викричати жінці у вічі її злодіяння – Її інстинктивно боялися, бо й час спанував Анельчин. Диявольський, совітський, повний зла і страху. Казали, най там, ліпше її не чіпати. Має баба широкі плечі в районі і круті стегна в ліжку. Хіба в такої за совітської влади доб'ється правди? Ну, а крім того, казали далі, що ось таке в неї є – чи в очах, чи в цицьках отих навмисне мало неоголених, чи в ходьбі вихилястій в отому круглому задку, яким викручує. Відьмаш, хіба забулисьте, як ще за і Польщі? Штефан Стрижак водив її заголеною по селу, і всі виділи, що має анелька хвіст. А що диявольське приросло, то вже як у ящірки не відпаде. Можна людоньки добрі дерти лико з Петруся Пенделкового і Митра Ковалевого, парубків, яких уже до війська отот мали брати, що вони геть чисто того вечора були замотеличені горілкою, коли повернули до бухгалтерського чворка, і такого, такого надивилися, таких жахів наїлися, що бідний метро став заїкатися. Нібито чуєте, Анелька обертала хлопців у свиней і осідлавши її гола, хвоста та гасала на них по кімнатах, а два старі цапи в бубни били, і на балалайках катавасії цій відьомській награвали, додаючи охоти до танцю, до кружляння вихрастого, до вереску і співів. Чворак аж по підстелю був повен смороду, який анелька країла, мов швейцарський сир. «Що, не вірите?» Хтось у селі вірив по жахам, хтось кепкував із їхнього рільчаного зачумлення. В колгоспному комітеті комсомоло обом призовникам дали бобу. Бо хто пасує радянським юнакам, комсомольцям із восьмирічною освітою теревеніти про нечисту силу. При сувітській власті, як відомо, Бога нема, а отже нема й диявола. Пити треба менше, реб'ята. Ганелька, звісно, річ комсомольських Атеїзмів не чула, вона лише лукаво підсміювалася і зизи боком переможно позирала на свою мідну обручальну обручку. А що? Ха? -ха. Забули що досить поворухнути обручкою вправо, і втім, мої краяни, кручу інколи обручкою не лише задля забави, а й кожного разу, коли мене шлях трафляє, і потреба робити зло на бубняві, як намочена квасолина. Ну так винюхала я дорогу до рудого працуна З одинокою метою З жаданням відомстити стрижакам За моє дівоче поглумлення Та тільки жадання самотиною не ходить Обростає воно інколи І проти твоєї волі начебто буденним дріб'язком І мені солодко від цього А людям гірко І хай, так має бути І моє має бути зверху Я призначена для цього Лихо моє в тому, що головного замислу дотепер не сповнила. Нема в селі Стрижаків, нема жодного їхнього пагінця. Правда, була в цьому моя заслуга. Моя. У 47-му я впросила капітана Шишкача, щоб старого Штефана Стрижака і цілу його родину першими викорчували з села, записавши на виселку до білих ведмедів. Вона пам'ятає осінню засновану сірою мрякою днину, коли виселяли на Сибір стрижаків. На першому возі посеред клунків їхав старий газда Штефан Стрижак, той самий, який перед війною водив по селу заголену анельку. Штефан Стрижак у смушевій сивій шапці, вусатий, сидів прямо і згорда позирав на конвоїрів із автоматами, що горцалися на заденку. І так само згорда ненависно позирав на сусідів, котрі обіпершись, хто на ворота, а хто на тени, субовито, а то й з хлипуванням голосним. Деякі жінки вибухали риданням, як за небіщиком, випроваджували його з села. Жона його до Києва в червоному своєму кожушку і вишневій хустині була схожа